نعم الثاني المسمى المسميات الشرعيه لاهل السنه والجماعه ما جينا يا كشيريا يا هيني مقصد يفيلي نعم ketika هي مبحث اسما اهل الشيع اهل الشيع هم أخص الناس به يسمى اهل الشيع مانكني وقت وحوسهنا جنب wa maksus makhsus na jambo aywa yukalu fil lugha mata lumsuma katika lugha rajuli yani lihi. rajuli ni watu wake wa wa waz, wazazi wake au watoto wake naam au katika nyumba faib wa ahlul bait na bait yani ha, sukanuha, ni wakazi wake وقاضوا جُنب هيلو اهل شيء هم اخف الناس به واهل الإسلام مانك من يدين به يله منين يله amekua mwenendo wake ni wa islam aitwa min المذهب من يدين به نسمى اهل المذهب يعني مقصوديه من يكو فات مذهبه او ذهبه فلان aitwa ahli madhhab طيب fama an sunna, sunnah idhan in aywa akhasu an watu ambao kwa ndiyo makhsusina sunnah wanaohusika na na sunnah husemo ahlu sunnah wa aktharuhum tamassukan biha wattiba'an laha na wenye kushikamana nayo zaidi ya wengine na wenye kuifuata zaidi ya wengine waitwa ahlu sunna. qaulan wa amalan wa atikalan kima neno, kimatendo na kiitikadi watakaojihusisha sana na katika maneno yao, katika matendo yao, katika itikadi yao hawataitwa ha? Ahlu upo? Aya kuna sisi wataitwa kama ilivyotanguliwa ilivyotanguliwa ahlul bait yani Ahalulubaiti. yake? Ha? ahlu ar-rajul mtikaso eh wa nyumba rajul, na uhusika nyumba ahlu rajul rajul jama'ik mtu maana wao wana mafungamano ya moja kwa moja naye ahlu na mafungamano ya moja kwa moja na sunnah mtume aha li ahli sunna wa hadha al-lafz asbaha mustalahan yutlaqu yuradu bihi ahaduma'nayn hili kalima limekuwa ni aiywa msamiyati kuwa, wakusudiwa nao maana mbili au mojawapo ya maneno mawili imekua ni katika matamshi ambokuwa au matamko Ya yakusudiwa mojawapo ya maana mbili al maana al maana ya kwanza ma'nan ni maana ya kijumla ikitajwa yokusudiwa maana ya jumla nayo ni wa yadkhulu fi wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh fi jamii'u yantasibu ikitajwa itakusudiwa au inakusudiwa wote ambao ni waislamu wote ambao ikitajwa sunna au ahli sunna basi ni wote illa illa a rafida a wamekata wamekata kujita اذا الكفار وته نرافضا sa aywa ha <gülme> ambao wafuati manake wamfanya rafdu rafdu katika lugha ni kukataa ha mana aywa <gülme> tunataka rafdu maana khas eh na mraddu kweli bana naam, am makufar na wote ambao kwa wamekataa Uislamu waitwa rafida Allahu Akbar rafida fahmivio Ra, rafida al-istilahi aywa wafahamivio kwa rafdu ni wote ambao kwa wamekataa Uislamu na wachukua hilo tamko na wachukua hilo tamko aha eh hey. hmm. Amboni tusi msaba. Tayeb. Naam. vimekanusha sunna. Ah, hawa haingii katika katika la... ile tamko ahli sunna. Katika idhan. Kwa wanachuoni rafidhani ni kufar Rafida ni makafiri si katika waislamu. Shi'a si katika waislamu ni katika makafiri hata wakijinasibisha hata wakidhihirisha mambo kuwa yanafanana na waislamu kuswali au kadha kadha lakini wao sio katika waislamu na wanachoona wametofautiana kuhusiana na, wa na uh, uh, Shi'a lakini kaula ambu kuwa wengi wamemili jamhuri wa wamemili wa na kuichukua ni kuwa rafida hasusan wa zama hizi mtaakhirin ayo shi am mtaakhirin siyo islam ama shi mtakadimin ilikoi na ufahamu ya nani ufahamu yakuwa ni wale ambao kwa wamfadhilisha ali radhiyallahu anhu kuwa ndiye atakuwa khalifa nam, badala ya nani au mbele ya utmar radhiyallahu anhu hilo lilikuwa katika zama fulani nalikaisha hilo baadaye ili position kalifa wa hawa hasa ushia kwa maana ya arrafu ushia kwa maana ya yarrafu aiywa nayo ni dini dini geni dini, dini, dini nyingineo kabisa sio uislamu nam itakusudiwa maana hii asuna wa kwa jumla au wote ambao kwa jinasibisha na uislamu wa maana tani au maana nyingine yapi ambayo inaweza kusudiwa na kalimat asunah maana aqas maana ilikuwa hasa wa athi yakumina mina maana al-amm na, na maana ilikuwa finyo naam kuliko maana ilikuwa wasi wa yuradu bihi na hapa itakuwa ikusudiwa ahlus sunnal mahdha alqalis mina albid'ah ni ahlus sunna weupe ambao kwa mettakasika na na bid'ah hawana bid'ah ya aina yote hawana uzushi wa aina yote faib si katika matendo si katika maneno si katika itikadi wametakasika nayo yote hao ndio ahli sunna wa bihi sa'ire ahli al-ahwa'i katika hii maana ahli bida wote wanaanguka wanakuwa ni wenye kuvuliwa sio katika ahli sunna kama vile khawarij wal na murji'a na shi'a na wengineo min ahli al-bida' wote ni wenye kuondoka اذا tunayo sunna kwa mwana mili sunna uweza kusudia nao wa kwa jumla na sunna uweza kusudia hawana aiywa madoa doa yote ya ya bid'a ni ahli sunna mzimu wa ta'ala jalia yakulu ona <coughs> maana al yarudi katika hadith wa sataftariq ummati ala 73 firka. warudi kwani umma wa mtume wote ingawa tagawanyika vikundi 10 73 aiyo wote hao wahesabika kwani ummatun nabi waitakuwa ahli sunna sawa katika maana al-am walakin hizi 73 e, bin nar illa wahida Nam. wote wanaogopewa kuingia motoni illa kundi moja nayo ndio hiyo sasa maana ya pili hawana bid'a ya aina yoyote taiba maana yote mbili ni maana yote mbili ni idhan muslimi yote kule nje ni katika ahli sunnah. Wamchukulia kuwa ni katika ahli sunnah bi ma'nal 'am kwa maana ya ujumla. Walakin ukimweka katika mizan ana chemcheme zakada na kada katika itikadi yake na matendo yake hapa anavul, anavuliwa kutoka katika asunna sunnal khas, sunna al-khas. Na watu watakiwa wengi wa wote katika sunna khas, wasibaki katika sunna 'am. Wasibaki katika sunna. Wakiwa sunna 'am yashirikisha Uma wa mtume solasamu wote na amesema uma wangu kuna ambao hofiwa kuingia motoni mtu akibakia kule atakuwa katika watu kuwa na anahofiwa kuingia motoni akijiona la Mimika, kwa, bimi, Kati, kwa, u, u, wangu, mimi kwa waliji wangu mimi Muislamu katika kwa murjiwa wangu kwa mimi Muislamu la atakiwa aondoke kule aje katika sunna khasi isokuwa na irja wala alkhuruj wala wala bali ni sunna sahiha طيب نعم يقول شيخ الاسلام اسمع شيخ الاسلام فالب اهل السنه تم أهل السنة السنه به يا قصدي من اثبت خلافه الثلاثه ايوت amekuwa amethibitisha khulafa wa wema نعم يعني ابو بكر عمر نا عثمان فيقول في ذلك جميع التوايف الا الرافضه وينجئ ketika maksudio نعم vikundi vyote vya Kiislamu illa rafida illa rafida kwa nini kwa kuwa hawa wamethibitisha ya mmoja ya watatu hawajithibitisha اذا wanaondoka hawapo katika katika as-sunna asema illa rafida wa kali yuralu bihi na uenda ikakusudiwa nayo ahlul hadith wa sunnal mahdha ahlul hadith na wanaoshikamana na sunna peke yao faladukhu fihi illa man yuthbitu sifat lillahi ta'ala Haingi katika hilo illa amekuwa amthibitishia allah subhanahu wa ta'ala majina ma, na sifa zake Wayakulu yakuulu inal qur'ana ghayr makhluk na mwenye kusema kwa si katika viumbe na wa allah yura fil al na mwenye kusema kwa mwezimu subhanahu wa ta'ala ataonea ataonekanwa katika akhirah wa yuthbitu alqadar na atibitisha Qadarullah subhanahu wa ta'ala na qadar makhluk, wa ghayru dhalika min al-umuri maruf inda ahli sunnah wal ahli al-hadith na katika mambo ambokuo na ahli sunnah yani sunna. na al hadith kauli ya Sheikh al yenye kutupatia taarifa mbili za sunnah maana maana khas maana al'am khalifa wa wema watatu ambokuo ntangulia nam na ali ila rafidh ambao kwa amkanusha khalifa Abu Bakar na Umar na Uthman kisha kuna maana ambayo kwa ni khas nayo ni ambayo kwa ni ahli sunna wal hadith walikuwa ni wafuasi wa sunna nam na wakashikamana na hadith mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam nam asema Sheikh Abdul Salam idhan ني سبع ذلك المتوم لينا هم تلقوا انه مباشره اصول الاعتقاد فكواو نيو ولو بوقيا توكواك المتوم كما تلقوا أمور العباده كما مثل ما بوقوا ولشوكوا توكواك فهم اعرفوا الخلق بسنته صلى الله عليه وسلم واو نيو وجوزي سنه المتوم صلى الله عليه وسلم واتباعوا لها ممن جاء بعدهم ناو نيو woni kuifuta zaidi ya wote ambokuo atakuja baada yao idhan ahli ni sahabati ti rasulillah ikitajwa mwanzo ikitajwa ayo ahli kalimat ahli ambao mwanzo unawaingiza katika safu hiyo ni Sahabati ti rasulillah kwa kuwa hao ndio waliofahamu walitokea nini kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na wako hao ndio wenye kuifuata na kumuigiza mtume katika kila jambo kwa hivyo hao wa mwanzo ikitajwa ahli sunna humsahabati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alsunna aidan humuttabiuna lahum biihsan ahlu sunna kadhalika ni wote ambao kuota wafuata masahaba katika mwendo wao na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam almuktafuna atarahu fi kulli asrin wa masrin wenye kufuata athari zao nyayo zao katika kila zama na katika kila mji fi kulli athrin katika kila zama wa masrin na katika kila mji hawakadhalika watakuwa ni ahl sunnah wa ala ra'sihim asema sheikh na wa mwanzo katika hawa ambao ni wafuasi wa masahaba ridwanullahi alaihim wal ni na هاو نودا نingia katika safu za mwanzo اذا اهل السنه رسول الله اهل السنه ني wote ambao kuwa wafuata hadith na wafuata athar baada ya masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in nam اهل الحديث والاثر اذا اهل القران اه اهل الفقهه اهل والتاريخ MVP. la hi kalima ahlul hadith wakusanya hao wote naam kwa kuwa utapata ahlul ahlul qur'an humu ahlul Ndiyo ahlul, ahlul sira wa na tareekh katika uislamu ambapo shikamana na sunna ni katika ahlul kadhalika wa, wana wanazingatiwa kuwa ni ahlul na wala maksudi wake si ahlul hadith wale ambokuwa wajishughulisha na kusoma hadith peke yake na mafunzo au ilmu Fiki ya la. bali waingia wote ambao wanasoma dini na waitekeleza kama ilivyokuwa katika nizamza za nani ha? Ha. atar atar ni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 Iitwa athar. Iitwa athar. Ndam. Uh, Idhan hapa yafahamika kuwa Wanachuoni chuoni wote wa Kiislamu ambao kuwa ni katika Ahlusunna. Ni katika Ahlusunna. Lau atona rai na rai yako ikawa ni Hii ni atar. Hii Itakuwa ni athar zama zo zote Wa Mwanzo au ambao kuwa amekuja katika zama ambazo kuwa tuko ndani yake itakuwa ni katika athar. كذلك ينوي كنا امن اهل الحديث ان نخص ما بينه اهل الحديث عامني اهل السنه واتر اهل السنه واتر اهل الحديث طيب نخاص نوالي ان يجشغلشنا علم الحديث فن الحديث فن المصطلح ايوه او علوم الحديث او ايته اهل الحديث نعم ولكن واتر وين أصول الاصوليه لا فرق ان اشتغال بس اشتغال بأصول الاثر أو اشتغال بالحديث ولكن محدثين هم اصوليون واصوليون محدثين اصوليون محدثين اذا كان من اهل السنه ما نك ليس لازم ااوني ketika اهل الحديث أو محدثين wa hapo da katika muhaddithin inaweza kuwa ni mtu muhaddith lakini si muhaddith kisheria Kati wapo katika mu'tazila wamekuepo katika mu'tazila wamekuepo yaani muhaddithin watu ambao kwao wamechughulisha na na Harith bali wakawa ni wakubwa wa wa bali ilmu almustalah ambao wame wamekuza wame, wame ambao wameanzisha na wakaikuza ni Mu'tazila ni lakini hilo limewafanya kuwa Ahl al-Hadith hasha kullah. Tayeb, hamna tofauti bainao ila ishtigaluu bil-hadith na aywa nasuna, kushikamana na sunna. Endapo atakuwa muhalif lisunna au muhadith kiasi gani hatumzingatii. awe usuli kiasi gani hazingatii. Na ile ndio jambo ambalo kwa wengi wanafunzi wa wanaogurika leo, wale ni muhaddith jamani Vipi mtamwacha na stafid min kutubihi wa kadha wa kadha hasha eh, tunao ahl alhadith ambao ni mustakimin hawo ndio ambao tutatakiwa tuangalie wale ambao kwa nam wao wameshigulisha na hii ilmu wakaikuza na kadha ambao watakiwa kuangalia katika vitabu vyao ni wanachuoni ambao kuwa, wanajua sio sisi wanafunzi wadogo na no, wanafunzi ambokuo ndio anayoehema lakini hima yake imenyea pasipo katu imempeleka atakusoma vitabu za zamakshari e utasalimika utasalimika utatoka zamakshariyun aywa e, utakuja hapa weni ana mu katika ilmu lakini weni muhtazili weni khariji weni kadha wallahu nastaana tunataka tuta salama qala Allah yahfadhana wa iyyahu wa saddadahu walamma kana hadha al-laqab ahlus يوتلقوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم الا ما كانوا عليه من الهدي تنازعت التوائف هذا اللقب البقوه هي جينا <تصفيق> نعم <تصفيق> يا اصدقاء رسول الله ناتكوا وفاته ايوه من كانوا على من عليه من الهدي وقت اتكوا وفاته الصحابه تنازعت التوائف هذا اللقب ikawa vikundi vikundi vinavyojinasimisha na Uislamu vinazozania hili jina kila mmoja asema kuwa ni jina lake kila mmoja adai kuwa ni jina lake walakin alibra bilhaqa'iq walaysa bidda'awa walakin kinachozingatiwa ni uhakika sio madai wewe dai utakavyodai walakin tutakueka kwenye mizani je mkweli ama si mkweli kwa madai yako endapo utakua mkweli katika madai yako hapo itakubalika weni ni wani ahli sunna endapo utadai nam, Napasina kuwa na ukweli basi wewe si katika ahli sunna hata kama mtu atadai kuwa yeye sunni nama mpaka hapa itakuwa shekha amekuwa akizungumzia maksudio au matumizi ya hii kalima ahli sunna namu wanaoitwa ahli sunna mkina nani kisha akasema wa inna lamma nasha'at al-bida'a fi ilipo chipuka bida katika uislamu wa taadada firak na vikundi vya upotofu vika vikawa ni vingi wa akadha kullun yad'u ila bidatihi, wa hawaahu kila kundi likawa lalingania bidaa yake na upotofu wake ayo na matamanio yao muntasibin <coughs> fi dhahiri al-islam na pamoja na kuwa wanajinasibisha kiwahoher na uislamu ilipozuka vikundi venye upotofu na vinalingania upotofu wao na wanajidai kuwa ni waislamu dwahiran Wakijinasibisha kwa uislamu kana la budda li ahli al-hafzi ay yurafu bi asma'in tumayizuhum an ahli al-bida' au al-ibtida' wal-inhiraf al-aqida la budda نعم اهل الحق واوينا جامو ليتكالو وتفautisha نا هاو wenye kudai ikawa labuda wawe na jina litakalo watafautisha min ahli al-inhiraf wal-bidah aywa fi al-aqidah wazaharat hina idin asma'uhum hapa ikadhihrika majina zilizo dondolewa kutokana na uislamu na majina ambayo na mafungamano na uislamu sio nje na uislamu famina asmaihim na katika jumla ya majina yao aha, aha. ah as-salafiyun aha. aha. hadith furkatun najiyah as-sunnah al katika majina yao Ahlusunna Ahlusunah Jamaa Hadith Ha hadith ikawa la budda majina haya ya yatukee watu wajite na majina haya inahitaji hapo katika katika daura aiywa nam kwa mukhtasarna injia ilikuwa nzuri aha fa minal asma'i ahlus sunna al jamaa wal firqatu najia wa tawifatul mansura wa ahlul hadith wal athar was faib yadhharu lahu annaha kullatu tadullu ala alislam ataona kuwa zinaashiria uislamu wala kitu kingine kisichokuwa uislamu ambaye atazingatia majina haya atapata kuwa yarejesha watu katika uislamu si yetu kuwa ita, itafanya watu kundi kadha wa hadithi wa uislamu wa kadha katika la yote ya yarejesha watu katika alislam faib fa ba'dahu thabitah aw thabitun lahum bin-nass mengine ya majina haya yamathbutu kwa dalili yamathbutu kwa yani yamkuja kuwa wataitwa jinakada walbaad hasala lahum bisabab tahqiqihim lilislam tahqikan sahiha na mengine katika majina haya yamathbutukiya kwa kuwa wame ihakikisha uislamu katika maisha yao tahqikan sahiha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 ahelu al-ahwaa wal bidaa tayib ili ikatehoja ya ahlul bidaa kama mwa tuita ahlul bidaa na nyinyi kadhalika ahlul bidaa waambiwa haya turuduni, turudini tuwekane katika mizani nani ambokuwa wako katika uislamu na sio katika bidaa itapatikana kuwa ahlul bidaa na jina lao wako nje nao na jina lao ambao kwa ahlul bidaa wamewatuhumu kuwa sio katika sunna sio katika dini ikiweka katika mizani ipatikana kuwa katika katika uislamu tumefahamiana mambo Mataji katika yeah. majina haya